سيئ المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعون أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وحيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين المسلمين فلا فلا هنجم مجأة الله سبحانه وتعالى دلل مصباحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدق قالوا فإن لم يجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملكوم قالوا فإن لم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بالخير أو بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فَيُنْتِكْ عَنِ الشَّرْءِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. داري قد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتبير سبب النبي صلى الله عليه وسلم Nabi kata menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam itu membiasakan diri dia bersedekah. Nabi sebut macam tu Nabi kata kita, kalau kita orang Islam bagi biasa diri kita ni sedekah. tak berarti banyak sikit pun tak apa, tapi sedepah kalau 10, bagi sengit kalau sengit, bagi sedekah. tapi biasakan diri bagi sedekah. Barang sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata fa illam yajid. Kalau sekiranya tak mampu, macam mana? Duit tak ada. Bukan tak ingat nak sedekah tapi tak mampu, tapi duit tak ada. Macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Faya'mal biyadayhi Faya'mfaha nafsa Wa ya Nabi kata kalau duit ta'adda Kalau tak mampu Itadah Kalau duit ta'adda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kata fa ya'mal biyadayhi Tanggal edad Itadah bila dah lejar, dapat hasil. Bila dah dapat hasil, فَيَنْفَعَ نَفْسَةً Boleh dimanfaatkan untuk diri dia sendiri, وَيَنْفَعَ نَفْسَةً Dan dia boleh sedekah. Sahabat tanya lagi, fa فَيِنْ لَمْ يَسْتَعَ أَوْ لَمْ يَفَعَ Kalau sekiranya dia tak mampu nak kejar. Ataupun dia saja tak mau nak buat kejar. Macam mana pula? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fiyainu zalhaja tilmanu." Nabi kata kalau dia tak ada kerja, dia tak mampu nak kerja, nak cari duit untuk nak boleh kerja sedekah, maka dia tolong orang dengan tenaga dia. Nak sedekah tak boleh, tak ada duit tolong orang. Tak perlu beluh-beluh, cuma tolong orang saja. Sahabat tanya dia, "Fa in lam yaf'al." Tapi kalau sekiranya dia ni tak tolong orang, macam mana? Nabi kata, "Sayyir bil khair." Kalau dia tolong orang pun dia sekian, suruh orang buat baik. Nabi tolong orang pun segal. Tak pas, Han cakap sudah. Tapi cakap suruh orang buat baik. Sahabat tanya lagi. Fa'inlam ya'f'at. Tapi kalau kiranya dia cakap pun tak mau. Balor dulu. Kan? Berita dia lalu-lalu. Balor semua. Nabi SAW kata. Fa'yusik ala syari. Tak apalah kalau dia sampai macam itu punya balor. Nabi kata, jaga, jangan buat jahat ke Allah. Sudah Nabi kata, Fa lahu sadatah. itu pun dianggap dia macam sedekah dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin lah, Muslimahidah rahmatullah s.a.w. Yang penting apa dia dalam hadisnya, yang penting sekali Islam suruh kita buat baik. Itu maksudnya paling baik kalau kita ada duit kita boleh sedetak itu paling baik kalau kita tak ada duit nanti kita tangan tu ada Tuhan bagi tangan pergi buat kerja pergi cari duit pergi buat kerja dapat duit guna duit tu untuk diri sendiri ada lebih sedekah. yang ketiga Nabi cakap kalau sampai nak duit kerja aku sedekar malas tolong orang tolong orang Nampak orang apa-apa, kita patut tolong-tolong. Ada sahabat kita mati tolong semayah mayat, tolong. Semayah mayat ni doa. Semayah mayat ni doa. Itu sebab khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab ni. Ada di kalangan mazhab yang mengatakan semayah mayat tak ayah daruru. Sebab apa? Semayah mayat ni doa, saya kata. Tapi kita mazhab syakya'in semayam-mayatnya eh semayam maka semayam kena ada ayat semayam dan dalam semayam itu pun doa bagi di setengah pendapat termasuk kita punya Suhaibul Sama'ah Dato' Mufti Hidah Pulau Binah, dia doa perkeliling. Dia kata semayang-mayang, tak payah doa lah. <guluh> Sebab apa? Sebab satu, dia kata semayang tadi itulah doa lah. Dia kata. Dan yang kedua, dia kata kita nak menyederahkan mayat di kebumikan. Maka doa selesai semayang-mayat itu, kata Mufti Pulau pindah, tak perlu lah. Tapi kalau buat pun tak ada. Tak ada. Sebab apa? Dato' Semayang itu doa kalimat yang kita baca Allahummaftidhuru wa warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu doa. maka dalam doa dalam sembahyang mayat itu sudah padat dengan doa maka tinggal apa tinggal dia nak disederakan untuk pengkeburan maka tulung sembahyang mayat itu tolong tolong itu juga segera kata nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang keempat, Nabi kata kalau sekiranya nak tolong, nak guna keterat, nak guna tenaga, nak guna tolong orang pun tak boleh. Nabi kata suruh. Mulut kita bercakap, bercakap benda baik, suruh orang buat baik. Itu pun yang Rasulullah. Dan kalau sampai tak boleh apa pun, sampai nak sedekah tak boleh, nak pergi cari kerja, nak dapat hati, nak sedekah pun tak boleh, nak bantu orang pun tak boleh, nak suruh orang mu'arik pun tak boleh, Nabi katalah lain sekali. Yang tahan diri-lihan daripada kewajahat dekat Allah, itu pun sudah dianggap sebagai sedekah. Muslimin dan Muslimah, iya rahmat Allah. Selain, maksudnya apa? Maksudnya Islam ini agama rahmat. Islamir agamu belas kasihan, Islamir agamu sayang, dia akan satu sama lain. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisha, رضي الله عنه, ketika jaya Arabi, kepada Nabi, صل الله عليه وسلّم, dia berkata, "Tukabulun cebian, fana tukabuluh." وقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله منك فت من قلب ان نزع الله من قلبك الراوي او كما قال الصحيح رواه البخاري دهبنا عائشة رضي الله عنها كذا هي satu batri maijhur nabi sallallahu alaihi wa sallam pada satu hari masuk main satu Arabi, satu Arab badui, Arab dusun, main jumpa Nabi s.a.w. Maka dia punya jumpa Nabi itu kebetulan, satu Nabi dengan cucu-cucu dia. Oh, Nabi ini penyayang. Nabi ini satu manusia yang dia cukup sayang kepada anak cucu sayang Nabi kepada anak-anak dia, pukul okay, 4 pagi Nabi ketuk pintu rumah anak dia, ajak sembahyang tahajud. Itu sayang Nabi kepada anak, Nabi buat macam tu. 4 pagi Nabi ketuk rumah anak menantu ni, rumah Fatimah, rumah Khadijah suruh bangun, suruh sembahyang tahajud. Sayang Nabi kepada cucu ni apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujuk sembahyang. Cucu mereka bernekat dekat belakang. Nabi melamakan sujud dia. Sehingga tahap-tahap yang semayang di belakang itu ingat, Wahyu turun kah? Nabi sujud lama banget. Rupa-rupanya Nabi lamakan sujud dia, Kala cucu lalu ada atas belakang. Nabi tak ambil uang cucu dia. Nabi tunggu sampai cucu itu turun. Baru Nabi bangkit daripada sujud Sayang Nabi kepada cucu sampai matutuk. Hadis yang tadi terbaca dalam media cerita Sayyidina Nabi Sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan anak cucu ni menjadi kebiasaan Nabi peluk cum anak cucu. Dalam hadis lain menceritakan menjadi amalan Nabi di kalangan keluarga terdekat Nabi cium daily. Amalan Nabi di kalangan keluarga terdekat dengan anak dengan cucu dengan anak ni Nabi pegang Nabi cium daily. Sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. satu hari Arab Juzur ni Arab Batuy ni main di rumah Nabi dia main, main dia tengok Nabi tengah duk peluk tengah duk cum-cum-cum mereka kata batu ini dia kena suka bilunah sedia dia berit tuan tuan duk peluk duk cum cum kan ni budak-budak ni tuan suka kan dekat budak-budak ni sampai kita jumpa budak-budak tuan peluk mereka tuan jump mereka tuan sama فَنَا لُخَبْدِلُهُمْ Kata Basri ni kami tak dapat saya nak buat macam ni. Sama فَنَا <tuh> لُخَبْدِلُهُمْ Kami sekali-kali kami tak akan buat macam mana tuan buat ni. Jumpa anak, jumpa cucu, hidup penuh, hidup, hidup. jub ni kami tak nanti. Nak bagi manja anak kami macam ni. Sebab kami percaya anak kalau kita bagi manja lebih, esok jadi penakut. Itu kepercayaan lebar. Maka dia pun tak mau tunjuk saya dengan anak ni. Nak bagi anak ni jadi lasak. Fahamlah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Nabi kata, "Awaslah kau, Allah akan mengambil hati kau." Nabi kata, apa aku boleh buat kalau sekiranya Allah sudah cabut kasih daripada hati empat. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau jenis macam tu, jenis tengok budak-budak, tengok anak, tengok cucu, tak tak rasa sayang, aku boleh buat apa? Berarti apa? Berarti Allah sebenarnya dah cabut sifat rahmat daripada hatinya. Hang seseorang manusia yang tidak ada rahmat dalam diri. Muslimin dan Muslimah yang dia rahmatkan Allah. Hadis itu menunjukkan kepada kita, Islam adalah agama kasih sayang. نفسه حديث اللي فيوية ابن عبد بن, بن عمرو رضي الله عنه كتبه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسى أبواني قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ففي إيمان Fajih atau tamakar al-Sahih riwayat al-Bukhari. Dari bapa Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Kata dia setelah dia ti, may jumpah Nabi saw sampai sampai depan Nabi dia kata fajih. Semangat Dia mai mai di depan Nabi dia kata fajih. Ya Rasulullah, aku nak pun berjihad. Mangan. Nabi-dengok, lebih dawas di karal-dangang-dawas. Nabi, sebagai satu nabi, sebagai satu orang yang bijak tanong, sebagai satu pemimpin yang hebat. Nabi-data nabi alakar, abawani. Nabi-data siya. Ha? Mungayong, ada panggila? Nabi-data siya. Nabi-data siya syah yang main oleh merah menyala di ujian itu kerana ketika perang badar apabila ada ke adarailah qalan nahum ketika ada qala nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi datang balik melihat janggak moyang Habis kita ke hadiah asli Ang ni pada baik tiang longgar Ang boleh jaga orang dulu Ang boleh jaga ayah Orang tua ataupun ang tak jaga anak nak apa Habis kata ada lagi ma Ada lagi ayah Ada, ada pibadi Yang jaga orang ni Ang boleh jaga ma Ang pahala macam orang yang berjihad Hadis tu hadis sahih riwayat adu-adu Tentuan muslim dan muslimah karena rahmat Allah S.W.T. Umat mereka pun mahu menjadi kacak Baik dalam banyak banyak perkara Islam cukup kita tak dengan makfodul. Islam cukup kita tak dengan makfodul yang ini bukan kita ini. Tahu kan asalnya satu imej, dia kata ya dia pergi soalan panjang, soalan pati-pati Dia tahu isi itu. Dia cuma dalam baca PowerPoint presentation tentang mobil itu. Dia kata bila kita mengalami apa di dunia bila kita dah hancur, apa bagi susu? Oh. Bila kita lapar, siapa bagi makan? Mohd. Ma. Bila kita keseorangan, siapa semangilah? Mohd. Apa perkataan pertama? Dia kata yang terbit daripada mulut bodoh yang baru beranak, nanti-nanti cakap tu terbit apa? Mohd. Ada dapur? Boleh-boleh kita sebut Nesong dulu. Mohd. Moga, moga, yang membawa maksud ibu bila kita menangis siapa yang berlama mo bila kita sedih siapa punjuk mo kalau kita tangkai siapa marah mo Ma bila kita rasa takut siapa mai peluk kita? Ma. bila kita susah kita teringat dapat? Ma. bila kita sakit siapa orang yang paling risau sakit kita? Ma. bila kita nak periksa kita duduk sekolah ke, kita duduk universiti ke. bila kita nak periksa siapa yang paling sibuk duduk telefon kita yang baca buku yang baca buku siapa? Dia kata sampai hari ini. Dia kata sampai hari ini. Tolong kita tengok-tengok meja. Mana dia? Si Jat. dia Jat. Si Jat. Pergi hilang teguh dulu. siapa dia hari kita dah besak dah hari ni siapa dia yang duk peluk kita yang duk cium kita tapa apa siapa yang sampai hari ni masak sedap dan dia tahu masakkan kegemaran kita di antaranya di kita pun tahu tapi mok ni dia lagi tahu daripada kita kecil dulu ni daripada kita kecil dulu ni dialah yang duk. dia tahu kita suka apa dia tahu kita nak makan apa dia tahu masakkan kegemaran kita apa yang bila masa pun puji kita siapa? mak mak kita bila pun puji kita dia bercakap dekat orang bila pun dia tu puji kita anak dia lah yang paling baik dia kata mak maklah orang yang selalu nasihat kita bila kita nak kahwin dia kata dekat siapa kita beritahu mula kali dekat mak dia اي orang ni tak naik ri nama ni dia kata apa pun mau apa semua apa apa pun dia kata apa dia kata tapi bila kita dah kahwin bila kita dah kahwin dia kata apa jadi bila dah kahwin tadi belum kahwin dia cerita bila dah kahwin apa jadi dia kata bila senang kita cari bini kita bila sedih kita cari mak kita. Tak tahu ni, email lah dia hantar kemudian, tapi balik perciwatan. Dia kata bila kita dah kahwin, bila kita berjaya, kita celebrate kejayaan kita dengan bini kita. Tapi bila kita gagal, kita pergi mengadu ke mak kita. Dia kata tapi bila kita kahwin, kalau kita bahagia, kita peluk bini kita. Bila kita gagal, kita pergi peluk mak kita. Jadi... Bila kita dah kahwin, kita ada trik lebih. Kita nak melancung, kita nak makan angin. Kita bawa sahabat, kita bawa bini kita. Anak, kita tinggal tak boleh Dia tulis, aku cakap, saya tadi petang tadi dulu baca, macam ni, betul juga dia tinggal tak, ni. Jadi bila kita sambut anniversary, sambut ulang tahun perkahwinan kita, kita hadiah bunga, kita hadiah rantai, kita hadiah cincin pada apa? Pada bini kita. Thank you for being the best wife. Tahu tak nih yang pernah bini. Tapi bila kita sambut hari ibu, kita kata apa nak? Kita? Selamat hari ibu aja. Atau apa cara? Aku nak beli apa satu bagi kat mak, tak lah. Cukup dengan mak selama hari ibu. Itu pun dah cukup bagus. Kan. Inilah nak kisim mak, saya kata. Pendeknya, saya kata pendeknya apa? Pendeknya, saya kita ni selalu ingat orang lain. Ingat bini, ingat anak, ingat apa? Kita tak ingat mak kita. Tapi mak setiap saya ingat kita. Mak kita, kita berjaya ke, kita gagal ke, kita jadi apa pun. Dia ingat kita, kita anak dia. Kita selalu beli hadiah untuk lain orang. Terutamanya bini hijab. Tapi kita tak tahu bila satu hari kita nak beli hadiah untuk mak kita. Tak pernah beli ni. Dan tak tahu bila nak bagi. Tapi dia kata, walaupun macam tu kita buat kat mak kita. Sampai hari ni, dia kata... Mak tak pernah merumun apa pun. Mak tak pernah merumun akhbah pun dekat kita. Mak tak pernah minta apa akhbah kat kita. Dulu, masa kecil-kecil, dia kata. Mak suruh buat akhbah pun kita minta upah, dia kata. Ini kawan hentak ni, eh. saya tak nak minta upah. Tapi dia kata dulu pasal kita kecil-kecil. Mak suruh buat apa pun kita minta upah. Mak suruh pergi kena tolong beli barang minta upah. Mak suruh tolong jaga alih kita minta upah. Mak suruh sabu sampah kita minta upah. Mak suruh pergi buang sampah kita minta upah. Mak suruh tolong jureh pokok kita minta upah. Tapi pernahkah dia kata mak minta upah. Abang dia mengandung kita sembilan bulan. Ujian tu tu. Saya ada dengan email dia ni hentak amcian tu. Dekat pernah gamak kita minta upah kat kita aku mengandung kat ah 9 bulan dulu. Ham bayar apa kat aku? Tak pernah. Nama kata mak ni benar ni tak pabik mulut dia. Pernah ke mak kita tuntut bayaran untuk dia melahirkan kita dulu? Macam mana sakit dia orang perempuan yang besar melahirkan anak tahu sakit dia. Macam tulah sakit mak dia macam melahirkan dia dulu. Dia tak pernah tuntut dengan kita bayaran untuk sakit dia melahirkan kita. Dia tak pernah tuntut bayaran dekat kita untuk dia berjaga malam berapa lama dulu masa itu belah kita. Dia tak pernah tuntut dan rugi apa-apa dekat kita atas yang mata dia yang menitis kerana kita. Kita buat onak, kita buat jahat, kita buat sesuatu yang melukakan hati dia, kita sakitkan hati dia, kita kecikkan hati dia, ayam mata dia jatuh. Dia tak pernah minta jantinya ubi kat kita. Mak tak pernah susun apa-apa, makan minum yang dia pernah bagi kat kita, pakaian yang dia beli dekat kita, keperluan kita semua. Dia kata, mak tak pernah minta apa pun. Pengajaran dia kata apa dia? Pengajaran sementara Muhammad ma masih ada sayanglah dia. Sementara Muhammad ma masih ada, dia. Ma masih ada penuhilah ajak dia dia. Sementara Muhammad masih ada penuhi ajak dia. Betul yang macam ni. Sementara Muhammad ma masih ada pimpinlah tangan dia. Sementara Muhammad boleh untuk berjalan pegang tangan dia, tuntun dia sementara mak masih boleh melihat renung mata dia sementara mak ni masih boleh dengar cakap, pergi tengah dia dengar, kita sayang dia saya baca ni, saya sikit benda ni yang dia buat dalam tu kalau mak dah tak ada, saya kata jangan lupa, doa sebaiklah duduknya bagi orang yang mak dah tak ada malam ni baru dia tenang baru dia terusi hati dia masa waktu tu ada dulu dia tak rasa sayang dekat mak dia malam ni sah macam mana atek kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia dengar dengar yang ni dia usik tapi mak dah tak ada doakan dia Doakan kebaikan, kesejahteraan segala-gala yang baik untuk Sebab Sebab dia. Pasal apa? Menjadi adalah satu-satunya makhluk-Nya. anda, dan puan muslimin dan muslimat, rahmat yang Ini benda yang Islam semua bintang. Amin. Tetapi apa? Pasal dunia ni dia satu kitaran, dia satu pusingan. Apa itu kita jadi anak kepada roh kita. Esok kita jadi mak kepada anak kita. Baik kita buat sama kita. Baiklah anak kita buat sama kita. Saya pernah bawa cerita ni. Di masjid di Al-Istaz. Cerita pasal satu orang putih. Orang terkenai. So Edison. Thomas Edison Juan Juan Ni. Lampu hak Kita boleh duduk-duduk tengok. Dia kita. Dia satu orang putih, yang tidak Islam, yang tidak beriman dengan Allah. Tapi itu jasa dia. Dia teriksa balik, dia kata Thomas Edison ni, dia kata satu budak yang dilahirkan pekak. telinga tak dengar. Mak dia hantar dia pergi sekolah. Cikgu hantar balik. Cikgu hantar balik, cikgu tulis satu nota. Bagi kat dia, bagi kat mak. Cikgu tulis di nota tu, he was too stupid to Dia Cikgu sekolah mana lah tak tahu pibuak macam Dia tulis hati-hati yang bersih nota tu, he, ni Thomas Edison ni, he was too stupid to learn. Budak ni bangang, dia tak kira dengan dia apa Cikgu mayatak, dia pun masuk dalam rumah, masuk mak dia tu dia bagi satu notar, mak dia baca-baca, eh, adak-adak cikgu kata bodoh, tak boleh nak belajar. Mak dia bila baca-baca tu, mak dia kata, my son, dia kata, Thomas, isn't so stupid to learn, I'll teach him my son. ni yang kata, mak ni. Orang putih pun mak juga dia. Jangan kata orang putih bukan mak, orang putih pun mak juga. Moh ni, sifat keibuan, sifat umumah Orang Arab kata umumah Sifat keibuan tu Bila orang kata anak dia bodoh Dia tak boleh terima Bukan cakap dia tak boleh terima Dia mengandalkan itu cabaran pada dia Dia kata apa? Dia kata my son. dia kata Thomas Dia kata isn't too stupid to learn Anak aku bukanlah bodoh sangat Sampai tak boleh nak mengaji Dia kata I'll teach him myself Aku akan ajak anak aku sendiri Dia ajak sendiri anak dia Kemudiannya Thomas Edison ni Jadi apa tuan-tuan? Dia yang mencipta lampu ni bak Lampu ni, Dia cipta Motion picture Jambak bergerak kita tu tengok TV tu semua Dia yang mulai cipta Tape recorder ni Yang sampai jadi besar ni MP player ni Asal-asal dia Dia cipta Tape recorder dia cipta Dia mati umur 80, 84 tahun Seluruh Amerika Syarikat Ambil satu masa Satu minit sebagai tanda Penghormatan kepada dia Bila dia mati Satu minit padam lampu Lampu yang kita ni dia padam satu minit Sebagai satu tribut kepada dia Satu orang yang berjasa Bukan sahaja kepada negeri dan negara Di Amerika, bahkan kepada penduduk dunia. Yang saya nak highlight ni apa dia? Tak jadi Mereka dia jadi ini. Dan satu ada satu ungkapan kata-kata Thomas Edison. Dalam nak menerangkan kepada dunia siapa mak dia. Dia tulis, dia kata apa? My mother was the making of me. Mak saya Mempercayalah orang yang buat saya. Jadi macam ni. Kalau lelah orang putih, bukan Islam, tuan-tuan. Resti menghargai atau orang mak Apa hal dengan orang Islam ni? Yang ada Quran, ada hadis. ...tapi tak tahu nak menghargai menghargai ilmu saja ni. Itu mukadimah untuk malam ni mudah-mudahan dia menjadi renungan untuk kita semua insya Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. Muktada 20 kita masuk bab majaa fi man yatlabu bi'ilmi fid dunya. Eh, sebab yang datang pada menyatakan orang yang menuntut dunia dengan ilmunya. Ha, ini setuju bahaya. Orang yang tujuan mula lagi lah. Dia pergi mengaji ilmu. Pertanyaan apa? Pertanyaan dia nak dunia. Ketamilah sedarakan. Hendaklah satu orang yang nak menuntut ilmu bahawa ada niatnya khasat dalam hatinya itu sahih daripada awal mengaji kita apa betul niat kita aku nak mengaji ni kerana Allah lepas tu dia main lah lintasan macam mana pun astagfirullahaladzim aku nak mengaji kerana Allah dia akan main lintasan ni dia akan main dia akan main tak pergi dia syaitan. Syaitan tak lepas kita dia tak lepas kita sebab Nabi kata inna syaitan yajri manjeradan Syaitan ini, dia berjalan pada jalanan darah manusia. Badan kita ada darah, ada syaitan. Maknanya, kita randik sikit. Dia sapu kita. Jadi, kita kena jaga. Bila ada lintasan macam tu, astagfirullahaladzim, aku kerana Allah. Kita counter balik lintasan syaitan itu. Kita counter balik, kita counter balik. Astagfirullahaladzim, aku buat ni kerana Allah macam hadis tadi kata suruh kita bagi sedekah kita bagi sedekah yang eh, minta lintasan kata dia ni di puji aku lepas ni minta lintasan tu kita potong balik astagfirullahaladzim bukan ni yang aku nak aku nak benda ni ikhlas daripada Allah kita lawan kita lawan kita lawan kita lawan. macam mana syaitan tak tahu putri hada macam itulah kita tak boleh putri hada nak lawan dia baik dia kata dan dengan niat yang benar dan dengan azam yang bersih dan dengan kasat menghambakan diri daripada segala bencana dan caba dafsu dan kasatkan untuk nak mengubah diri dengan kelebihan dan segala sifat dan segala perangai yang baik-baik. Dan asad kan untuk nak berdamping diri kepada Allah pada masa yang tiada lambat launnya. Kita kena ingat macam tu. Aku mengaji ni pasal apa? Pasal aku nak dekat diri aku dengan Allah. Aku nak mengaji ni pasal apa? Pasal aku nak lawan nafsu jahat yang Allah ada dalam diri aku. Yang aku mengaji ni pasal apa? Pasal aku mengaji ni pasal aku nak hati aku bersih. Dia kata luluh. Dan maulah naik hampir kepada jamaah yang berdabjat tinggi daripada segala malaikat. Dan sekali hanya hampir diri kepada Allah. Sebagaimana malaikat dia buat pejabat kerana Allah semata-mata. Bagaimana malaikat? Bagaimana malaikat tak ada nafsu. Menggadir tak masalah tentang Islam. Maka janganlah hasad niat dalam hati kita menuntut ilmu tu kerana mau jadi kepala dan mau jadi ketua yang memerintah jangan ingat macam tu aku mengaji ini pasal apa esok aku palak aku balik tu nak kontrol orang semua tak boleh niat macam tu dan janganlah niat nak jadikan pengumpul harta jangan niat aku mengaji ini pasal apa esok aku nak jadi kaya dengan ilmu yang ada ni aku nak jadi kaya dan dengan niat nak mendapat kemegahan, niat satu hari aku akan dapat suainya itu. Dok ingat macam-macam ni jugak orang dalam hati dia. Dan niat nak melawan orang-orang jahat dan keji dan jangan niat nak menuntut ilmu itu karena mau berlawan megah dengan dengan rakan taulan. Ya dok ingat aku mengaji ni aku nak pandai lebih pandai pada dia. Lalu masyarakat kita nampak dia ni pandai, aku nak piting dia, aku nak jadi lebih pandai pada dia. Oh no dalam masyarakat dah ni Dia ni nampak ada kuat pengaruh Aku pilih lawan pengaruh dia Jangan tu Itu tak bagus Dia kata Ataupun dia kata niatkan supaya Semua orang berhadap Kasih kepada dia Ataupun niat kata apa Aku nak aku ramai pengikut Dia ingat dulu. Nak cari orang Dia nak jadi crowd pula Dia nak jadi crowd pula Dia nak full crowd bagi mereka dia Dia niat macam tu Jangan macam tu semua tak bagus Dia kata. Dan menurut apa isyaratnya niat kata Yusuf dia nak jadi kingmaker, king lain, kingmaker lain. Dia niat dia yang kingmaker, dia mastermind, dia nak atok semua orang kena taat kepada dia, jangan macam tu. Maka sesungguhnya sekalian yang tersebut itu membawa kepada dunia semata-mata. Kalau kita ada niat macam tu, tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dapat apa kita nak. Kita tanya nak jadi karak pula. Kita teringin nak jadi public figure. Kita kita nak apa, Tuhan boleh bagi. Cuma Tuhan tak bagi pahala dekat kita. Umi lah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmatkan Allah. Dan memberi cenderang hati. Kasih akan dia. Yang dikasih akan dunia. Dan suka berusaha kepada nak mendapatkan dunia. Dan jadilah orang yang demikian itu. Apakah alim dia bernamalah dia alim yang jahat. Dia kenal hmm. Ataupun Nama yang terkenalnya Ialah ulama khusus Jadi ulama jahat dia. Nampak zahirnya Nampak okey Tapi hati dia Tuhan Nampak zahirnya Nampak cantik Tapi hati dia bujuk Nampak zahirnya Nampak cukup elok Tapi hati dia Tuhan yang lebih mengedami Begitu yang ni Orang yang alim Yang berniat mereka itu Nak mendapatkan ilmu itu Sebagai alat Bagi nak bersedap-sedap di atas dunia Dan Mau suka kepada kemegahan Dan mertabat tinggi Dan dipandang boleh Segala ahli Segala orang ramai Itu tujuan dia Dia nak jadi popular dalam masyarakat Dia nak jadi debater Dia nak jadi orang yang boleh berdebat Dengan sapa saja Berani Panggil orang tu CLMS Debat pokoknya bagi jatuh Dia mau nama Habis dia Habib dia. Sebab apa? Niat dia sudah diril. Sudah tergelincir. Dari pada landasan yang Allah mahu sebenarnya. Maka jadilah orang yang demikian itu isi neraka. Dia kata habibu. Sebagaimana tersebut di ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmili. Kata dia an-ka'bi bin Iqmalik r.a.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 kata dia aku dengar Nabi SAW bersabda siapa yang menuntut ilmu supaya boleh dia serupa dengan dia atau ulama' lain dan mengandungi ilmu dengan niat supaya dia ni setanding dengan ulama' yang lu ada pada masa tu katalah masa tu ulama' yang hebat siapa dia? tu buruk aziz dia nak dia duduk setanding, oh dia niat macam tu tak tengah mengaji kerana Allah itu nak jadi macam mana Allah atas tak mahu niat daripada Awai tu nak duduk satu baris dengan. Nabi tak bagi orang niat macam tu dia kata seperti mana kehendaknya biar dikata orang Agadiyah seorang daripada ulama' yang terbilang dia cadang tu dia nak pegang yang tu dia nak pegang title tu dia jadi ulama' apa ulama' yang cemerlang gemilang dan terbilang bukan ataupun supaya boleh dia berlawan dengan dia akan orang-orang yang busuk dan kegi dia ingat tu siapa dia ni dia dia, dia nak pergi challenge dia nak pergi tumpaskan orang tu di dalam perdebatan dia mempunyai identiti kecenderungan macam tu. Dia, tu, dia tu dia cabar orang tu dia cabar orang tu dia cabar orang tu dalam debate tu dia jatuhkan orang tu dan dia ambil nama dengan cara macam tu kalau itu niat dia kalau itu kecenderungan dia Nabi kata tak mau macam tu itu tidak ikhlas nama tu. Ya. Hmm. Seperti kehendaknya mau menunjukkan dirinya pandai. Hmm. Dia jadi macam tu. Dia mai telah haji dia. Hmm. Ataupun lebih daripada segala orang yang dilawannya, dia nak itu, dia nak nama tu, dia nak kata dialah yang paling hebat, dialah champion. Ini semua dia kata tak bagus dia kata. Atau supaya memaling dia Dengan ilmunya itu akan orang-orang ha, tu tadi hadis tadi dia kata Dia nak tarik orang bagi tengok dia Dia nak tarik perhatian orang semua tengok dia Seperti kehendaknya Dia menurut akan dia Kerana pandainya itu Nak beri semua orang kata Dia lah sebenarnya ulama' betul yang mungkin-betul pandai Kalau itu niat dia apa jadi dia kata? Nusyaka dimasukkan oleh Allah akan dia ke dalam neraka. Nauzubillahi minzalik. itu. Tuan, tuan satu benda yang paling susah kita nak jaga dalam diri kita apa dia? Hati kita. Lah. Disebabkan Hindustan kata hati merisati. Apa makna ke benda tahu. Tapi badan lagu masuk dia hati tu. Hati itu Allah yang menilai Kata akhir-akhir ini hadis dari Dan tiada kami ketahui akan dia Melainkan ini wajah Baik, masalah menuntut ilmu bukan kerana Allah itu Amat dilarang oleh agama kita Maka misal orang yang menuntut ilmu Bukan kerana Allah Ada tersebut di dalam beberapa hadis Seperti hadis dalam masalah itu dan hadis yang lagi akan datang ini dan siapa menuntut yang demikian itu yang dia dia mengaji ilmu bukan kerana Allah maka tidak lain daripada neraka hujungnya lagi ajar niat dia Allah kata adkhala Allahuna hmm? masuk dia di dalam neraka Maka Maktaballah Allah, sebagaimana tersebut dalam khabar, adalah hadis. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Jamidi. Kata dia Ani bin Umar, Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, "Man yang mempelajari ilmu, bagi orang yang tidak mempelajari ilmu, maka orang yang tidak Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar bin Al-Qattab radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi siapa menuntut dia akan ilmu kerana lain daripada Allah ataupun berkehendak dia dengan ilmu itu lain daripada Allah maka hendaklah ambil tempat duduknya di neraka Nabi Nabiullah Kalau niat dia melencung dia tak sampai suruh. Dia kena raka. Kata Kernizi dan pada ini ada riwayat lain daripada Jabir. Dan bermula ini hadis Hasan lagi dari. Dan tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Ayyub melainkan ini wajah. Baik. Kemudian menuntut ilmu dengan niat mendapat gaji. Dan sebagainya itu juga ditegah oleh Zarafullah. Bung aura dia kata kalau mengaji kerana duk ingat kata itu nak kerja, nak makan gaji pun tak mau ya. tak, tak cantik juga. Mana nak cari ni? Tapi ugama mau macam tu. Nampak sudah. Jadi dia pun nampak petak dah Menyuri. Takut saya pun nak baca hadis ni pun takut. Sebab apa? Dia kata, pastik, kalau kita daripada awal dah niat, aku mengaji ini, pasal nak kerja, Aku mengaji ini, pasal nak gaji. Dia jadi apa? Tentu? Dia jadi, kita tak boleh cakap benar. Dia dah jadi itulah. Dia dah jadi, tak boleh nak cakap benar. Sebab apa? pasal kita ada interest lain. Kita ada kepentingan lain. Kepentingan yang menyebabkan kita, jadi tak boleh nak cakap benar. Maka itu sebab, agama tak mau macam ni. Sebagaimana tersebut dalam hadis. kata dia, An ibn Abbasir. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين يقرؤون القرآن يقولون نحكي الأمراء فنطيب من دنياهم نعتذلهم ونعتذل ونعتذلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتني من القساه الا الشوق كذلك لا يجتني من قربهم الا الخطايا diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang daripada umat aku lagi akan menuntut paham pada ilmu agama ini. Membaca mereka itu akan Quran. Berkata mereka itu, jom kita pergi kepada raja-raja dan pemerintah. Maka kita ambil daripada dunia mereka itu. Nabi kata dah. Nabi kata, esok-esok ni akan ada satu golongan dalam umat Nabi Muhammad ni yang dia mengajar ilmu, yang mengajar ilmu agama daripada awal dia niat dah. Esok, aku dah ada ilmu agama ni, aku boleh cari makan dekat pemerintah. Aku nak pergi dengan dia, aku nak jadi pak angguk, aku nak jadi pak, pak turut dia. Dia kata apa, aku setuju, dia kata apa, aku akan bagitahu yang dia buat begini. Sehingga kan Nabi kata apa? Di kalangan umat aku ni akan ada orang yang macam ni. Dia kata apa? Dia kata natil umara fa nutibu min dunyahum. Dia kata jom kita pergi dekat pemerintah, depan dia orang kaya, kita ambil sikit kekayaan depa. Kita perlu duduk sebelah depa, kita ambil sikit kekayaan depa. Wa na'tadilu hum bi dinina dan kita dan kita muliakan depa dengan agama kita dia gunakan agama, ilmu agama yang ada dekat dia nak bagi nampak kawan yang tak betul ni betul nak bagi nampak kawan hina ni nampak mulia dia ni, sanggup pergi ilmu agama dia kerana nak ambil kepentingan dunia ni dia sanggup buat macam tu pergi bagi orang nampak hak salah tu nampak betul dia kata dan, dia ada demikian itu seperti barang yang tiada dipetik daripada pohon duri, melekan duri. Yang ada orang yang hidup dekat dengan pemerintah itu, yang digadai ilmu agama dia kerana nak ambil kepentingan di sisi pemerintah itu, samalah seperti orang yang pergi dekat pokok duri. Maka tiada dipetik daripada pokok duri itu, melekan duri. Maka tiada dipetik daripada hampir mereka itu dengan pemerintah itu, melekan dosa semacam-macam. Lepas pergi jadi rubber stamp. Pemerintah buat satu benda tak betul. Lepas pergi endorse kata betul. Orang tengok orang kata ni. Dia ni pun alim besar ni. Eh, dia kata betul. Macam mana kita nak kata tak betul. Nampak? Dia pergi endorse benda tak betul. Dia pergi endorse kata betul. Dengan menggunakan ilmu agama. Kelurusan tinggi dalam bidang agama yang ada kat dia tu. Dia pergi endorse benda tak betul. Dia kata betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan berlaku di kalangan umat dia Keadaan ini. Yang menyebabkan apa dia orang awam keliru. Jadi ponius. Hai dia ada betul. Hai dia dia tak tahu law kata benda ni tak betul. Kalau dia tahu kata benda ni tak betul macam mana dia kata betul. Hai dia mengaji agama lagi tinggi daripada kita. Kita ikut je. Maka dia terbabas. Orang lain pun turut terbabas tadi. Nabi SAW sudah ingatkan benda ni, Yang ini diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya itu. Kepada siapa yang menuntut supaya mendapat jawatan ataupun pangkat di sisi pemerintah negeri. Dan dapat daripada mereka itu, yang ini daripada pemerintah itu, harta ataupun kemegahan. Dia dibuat kepada sebab dia berjabat, pasti nak kulus. Dia dibuat kepada sebab dia berjabat, nak kemegahan. Kalau itu tujuan, dia pergi habis. habiskan. Kalau dia nak pergi duduk di tepi orang-orang macam ni, tetapi nak jadi penasihat yang betul, cantik. Dia nampak tak betul, dia ambil satu appointment, dia masuk menghadap. Dewi tanya makalah saya tanggungjawab saya saya dibayar gaji untuk nak jaga hal agama saya nak beritahu dia ya, ni jangan buat ini ni salah. Sebab apa siapa ayat Quran macam ni hadis macam macam ni saya minta tolong jangan buat penarik. Kalau buat tuan dosa rakyat akan cukup berdosah. Saya lepas tanggungjawab saya saya beritahu dekat semua. Kalau itu yang dia buat macam ni hentilah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Padahal tidak didapati yang demikian itu. Bahkan yang lebih banyak dapat ialah dosa. Hmm. Ah. Tapi kalau pergi duduk, tak ada apa yang dia boleh buat. Maka menainkan dosa lah yang dia dapat. Kalau dia tegur, dia tak berdosa. Kalau dia tak tegur, dia berdosa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Dan satu lagi hadis. Katanya Al-Abi Hurairah. Rabbil Allah, anhu, kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yang belajar cara berbicara, lias balad. Dan dalam jadual ini ada lias balad, daripada perkataan sabalad. Man yang belajar cara berbicara, lias balad dihi, qulub al-Rizan atau Nabi. Lam yaqbalillahum minhu yawma qiyamati ishtaraqa wala adala. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa belajak dia akan perhiasan cakap dan pengubah hikatah supaya dapat menawan dia akan hati sekalian orang yang mendengar. Nusytiadai terima Tuhan daripadanya pada hari kiamat. Akan amal fardu dan amal sunatnya. Dia. dia pergi belajar ni cara public speaking ni. Dia belajar public speaking ni. Dia pergi belajar cara nak cakap bila nak tekan jorah. Bila nak slow jorah. Bila... Dia pergi belajar dengan tujuan. Dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan supaya dia boleh tukar orang apabila orang dengar cakap dia. Kalau itu tujuan dia... Dia tak ada apa, apa pahala di sisi Allah. Melainkan apa? Melainkan Allah tak terima amal farbu dan amal sunnah. Maksud apa? Maksud hadis ni tak ikhlas. Dia belajar bukan ikhlas kerana Allah. Tapi kerana nak manipulasi orang. Ahli-ahli politik. Kebanyakan dia belajar ni. Cara public speaking ni dia belajar. Dia start mukaddimah. Dia pun kita dah sekemen sebabnya diorang ni. Nampak nak sedap ni malam ni. Baru mukaddimah. A'udzubillah islami' al-adim min al-syaifa wal-rajim ayat ni. Mereka tadi Ustaz Al-Busuri minta mahmulah macam ni ni. So, Tuh. Teknik. Teknik. Nak memperdayakan orang ni. Oh, Ustazak dia ni. Bukan timah dia pun. Jarang dengar tadi. Dia start cakapkan lagi dengan ayah muka dia. Dengan kening dia. Kukuh naik macam Bruce Lee. Ha. <laughs> Dengan saya lagi, dia marah dengan tumbuk meja dia, dengan jari dia, buat pistol dia, tunjuk dulu, itu semua teknik yang dia belajar. Dan tujuan dia belajar itu apa dia? Kerana dia nak manipulasi orang. Kerana dia nak memperalatkan orang. Bukan kerana Allah. Bukan kerana dia nak bawa orang supaya takut Allah. Tapi dia nak bawa orang supaya kagum dengan dia. Jangan dia. Allah marah orang yang macam ini. Orang yang dok ingat namanya boleh orang ni. Allah marah dia sehingga kan dia buat amal fardu amalan kepada Allah Taala. Kata hadis ni begitu Dan kata lagi dalam satu riwayat lagi katanya begini An Abi Mas'ud bin Mas'udil radhiyallahu anhu Allahu qaal: "Kaifa bikum idza labistum fitnah yarbū fiha as ويهرب فيها الكبير وتتخذ سنة فإن تغيرت يوما قيل هذا ممكن قال ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا قل امناءكم وكثرت امراؤكم وقلل فقهاءكم Waksera kura kura, wafquhul zaidiin, walta'at al-dunya bi amal al-aakhirah. Maksudnya di riwayat kalibratul sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abdullah bin Mas'ud, Rabbil Anhu, kata dia, bagaimana keadaan kamu? Apabila kenongs kalian kamu akan fitnah. Abdullah bin Mas'ud satu hari dia tanya sahabat-sahabat lain. Itu oleh dia kata itu fitnah dahsyat. Bila mai fitnah tu agak-agak hangpa macam mana hangpa nak kuat pada masa tu? Hangpa nak buat apa pada masa tu? Yang ni pekerjaan yang menyalahi agama. Fitnah tu apa dia? Fitnah tu ialah orang buat benda yang agama tak suruh tapi orang kata agama. Ah, ha, anak. Dia buat benda yang Nabi tak pernah buat Nabi tak pernah suruh buat Bahkan Nabi larang buat buat adat. Tapi Masyarakat pada masa itu buat benda tu Dan menganggap itu benda agama suruh Itu fitnah saya kata Macam kita hari ini Kita hari bukan kerana kita tak boleh nak differentiate Kita tak boleh nak bezakan Antara adat dengan ibadat Tak boleh beza Kita tak tahu Ni bila ada adik bawalin nak turun di Mekah buat haji atau buat umrah dah bila nak turun tuduk di bang mata orang di depan pintu bang pula lagu cakap piramli ni. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bang Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Yang kita Haji Ramli ni, hidup tangan ke tu. Kan jadi timbuli persoalan. Orang tanya, Ustaz adakah kalau ada orang nak pergi muka, nak pergi haji, kan, nak pergi umrah, kan? Mesti kenal bang ke Ustaz? Saya tak tahu lah, saya tak pernah jumpa. Nilah satu hadis pun yang terobat macam tu. Habis lah ni yang orang duk buat semua ni, ni, macam mana cari kawan nak bang? Tak ada ni, tak tapi rumah terlebih ke depan, cari ke hibam juga. Ni, ni nak pilih. Contoh tu saya bawa kepada dia. Bagi itu, di antara kekeliruan dalam masyarakat. Dia lo faham gajah, kalau orang pergi haji, pergi umrah, mesti bang. Kau boleh turun rumah. Belum cerita turun. Turun tu, perkataan turun tu pun dalam ingat gajah. Turun. Siapa nak buat turun? Dia orang Kita kata turun sendiri lah dia selama ni dia duduk pergi kerja dia duduk turun pergi tak paham buat turun dia ha, kalau alami dia nak pi Mekah dia nak pi Haji ha, turun sendiri lah lagu macam mana dia duduk turun pergi kerja ada lah. betul lah dia turun pergi Haji dan ucap eh, tak, tak faham ni dia kata sayang bukan siapa nak buat turun dia dia duduk tak faham lagi turun sendiri lah yang pentingnya apa doa musafir tu yang tu yang sunnah doa musafir tu kalau macam turun turun tu naik dua teh haijah doa naik kenderaan itu yang Nabi baca. Subhanallazi saqqar lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika la muqallibun. Itu doa yang Nabi baca. Itu yang sunnahnya, itu yang Nabi buatnya. Harus Kalau cerita imam Zuhur turun ni semua. Apa dia tak turun ke? Sampai nak kena dengan imam bila turun dia. So Iman pun tak menang. Hari ini dalam karya dia dulu 7 orang nak turun. Jadi so, Tok Iman kena pergi waktu pun 7 orang. Kapet terbang bukan nak tunggu. Kapet terbang dia cukup. Time dia jalan. Tapi kekeliruan ni. Ada satu pihak bila kata. Allah tu-satu tu, sentuhlah benda tu. Bang bukan benda tak eduk. Dia kata. Bukan soal eduk tak eduk. Soalnya itu kekeliruan dalam masyarakat. Soalnya bang pun tak ada sanbin pun dalam hadis mana-mana pun yang terbuat tu O jadi perkeliau tuan yang ni yang hadis kita baca tadi disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata kaifa bikum idza labistu fitnah macam mana hampa kalau hampa hidup pada waktu berlaku fitnah ni yang pada waktu itu dia kata apa? orang menganggap benda yang bukan sunnah yang boleh berkata sunnah oh kacau sunnah ni maksudnya benda Nabi buat benda yang Nabi tak buat tapi dia no kata benda Nabi buat Ah oh, kacau ini cerita ni baik yang subur pada ketika itu orang-orang mudanya dan tua di dalamnya orang-orang yang tua. Dalam fitnah tua orang oh muda, cara orang oh muda, orang tua, cara orang tua. dikeliru keliru habis. Orang oh muda pun keliru cara orang oh muda, orang tua pun keliru cara orang tua. Dan apabila, dan dia ambil akan dia jalan yang diikutnya atasnya oleh orang ramai. Dan diikut akan dia oleh orang-orang Islam. Padahal ia menyalahi syarat. Dan dia mengikam turun. Dia tengok orang sebelum tu buat, orang sebelum tu tengok orang sebelum tu buat, orang sebelum tu tengok orang sebelum tu buat. Dia buat buat buat buat buat. buat. Benda tu menjadi amalan turun temurun. Tetapi tidak ada nas yang menyokong amalan itu. Semalam tak ikut. Aku tak tahu dulu. Pak aku tuan aku semua ada buat. Kalau tanya balik tuan dia tuan dia kata dulu pak aku tuan aku, tuan. aku buat dia duduk lupa lupa lupa lupa tu. dia tak tahu tak sebenar benar tuan kita ini nabi saw. Nampak tu tuan kita, patutnya kita ikut tuan harus senang tu, bukan ikut tu tuan. Ini hadisnya dia nak abang kata sampai jadi macam tu, sampai benda yang bukan syarak yang bukan benda agama dia anggap sebagai benda agama dan syar'i Okay, baik. Maka jika, maka jika diubah akan pada satu hari, maksudnya diubah buat menjadi macam balik. Eh, Abang kata ni Hak Abang buat ni Salah Pasal Abang salah Ni dia hadis bagi tahu Macam ni Macam ni, macam ni. Kawan hati perubah Nak buat bagi betul tu Dikata orang kepada dia Ini mungkang Dia panggil dia tak okay. betul Dia nak ke betul Benda tak ada Dia nak ke betul Dia panggil dia tak betul okay. Ambil Abang Contoh kita kata Dalam hadis riwayat muslim Terang-terang ni -terang Melalang kita buat binaan Agak orang Takkan? Binaan atas kubung. Terang-terang di dalam. Mayat timbal. Isuk dipernaik betul marmar. -mar, buat tembok apa semua. Kira kawasan tu dia pokong kat dia. Pokong. Jangan tahu pokong. Pokong kat dia. Maksudnya apa? Dia menghak milikkan kawasan tu sebagai kawasan dia. Walhal tanah kubung itu tanah wakaf. Tanah wakaf tidak boleh dihak milikkan polis. Tersiap Kita tanam... Adik-beradik -adik kita di situ Kita pergi buat tembok batu marmat Salah apa? Sebab kita menghak milikkan tanah wakak Dan larangan Membuat binaan Hati-hubuk ni Sabit Daripada hadis yang sah Tapi Lama dah Di mana-mana pun Orang nak buat Sebab hari ini kita yang habang kata tak boleh Orang kata apa Orang kata kita tak boleh Hak tak betul orang kata boleh Ni yang hadis ni nak bahas. Ini yang hadis dengan abang. Dia akan jadi satu fitnah. Di mana orang betul jadi tak betul. Hak tak betul jadi betul. Sebenarnya hak betul itu apa dia? Hak betul-betul betul itu. Dialah Quran. Dan hadis tadi. Itu yang betul-betul betul. Manusia. Manusia. Bila pun tak betul. Kalau segeranya hak dia kata tu bercanggah dengan Quran dan hadis. Patut apa? Patut yang betul itu ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa Bila satu orang berhujah dengan kita, dia bawa main Quran dia. Dan dia tunjuk tafsiran ayat tu macam ini macam ini daripada tafsiran yang buatan. Nabi nak dia berhujah dengan kita dia bawa main hadis ni dia. Dan dia terang maksud hadis tu macam ni macam macam daripada Quran yang muktaban. Maka apa yang dia beritahu tu betul. Apa juga yang dibuat menyalahi hatu adalah takdir. Kita jangan kata saya dengar dia ni, dia ni kata tak mau. Quran kata apa? Hadis kata apa? Quran dengan hadis kata itulah yang paling betul. Tentuan. Islam ni Allah buat suhu. Yang menanggalkan Islam kat Islam ni siapa dengar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Maka tidak ada yang lebih betul faham tentang Islam melainkan Allah yang buat dia dan Nabi yang menegangkan maksud dia kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yaani jika kita ditegakkan yang hak dan diberi dan diberitahu baginya akan orang yang yang yang menghapuskannya itu. Kau akan menghapuskan muka tadi bagi tahu kita berdepir pun maka dijawab orang akan dia bahawasanya engkau muka dia baca lah ayat Quran dia baca lah hadis macam mana pun masyarakat apa kata dia tak boleh inilah fitnah yang Nabi kata akan jadi menjelang akhir zaman muslimin dan muslimah serta dia kata keadaan mereka itu di dalam sesak dan di dalam batik dia kata ya inilah orang-orang itu duduk dalam kesesatan dan dalam batik dalam taksi dia kata dan kemudian ditunjukkan oleh Nabi SAW masa nak zahirnya fitnah itu dan masa nak, nak zahirnya balok itu dengan kata Nabi bilakah zahir fitnah itu dengan kata apa nama lagi ni Abdullah bin Mas'ud kata Bilakah ya Rasulullah nak jadi fitnah itu Maka sada Nabi SAW Iaitu Apabila sedikit orang alim Yang kepercayaan dan yang beramal. Orang yang betul-betul alim Korang Bila korang orang alim, yang betul-betul alim Alim ni maksudnya dia paham Faham dia baca ni Dia baca kita, kita betak dia baca sebut kata kitab apa nama syarah Muslim syarah hadis syarah kepada sahih Muslim syarah tu ditulis oleh siapa ulil min nawawi dia baca syarah kepada sahih Muslim dia baca orang hendak hmm. lah, baca ni pun koranglah koranglah padahal ada ramai kitab sahih Muslim boleh tak tengok nak kita sahih Muslim pun tak ada di rumah dia tak ada pun kitab sahih Muslim ni jadi jangan cakap nak baca. Kitab pun tak nak di rumah ni. Kalau angkat tunjuk kat dia. pun Dia tu, please. Boleh buat tengok. Dia kata, ni, bisa apa ni? Yang aku baru maji. Ya, tak. Ni pun tak tahu. Enggak. Apa? Enggak. Orang yang ha, berkemangkuan dibaca kitab-kitab yang menjadi syarat asal kepada kitab-kitab Sahih ni. Dah korang. Dia kata. Dia kata dan jadi banyak pula raja-raja ataupun pemerintah kamu ha? ramai, ahli politik makin ramai itu maksudnya al-umara, maksudnya pemerintah ahli politik, raja makin ramai, semua nak jadi ahli politik ni, dua tiga hari ni kira mati-mati bercakap tentang perlembagaan dan undang-undang ni mengaji undang-undang bila hari yang kita bercakap pada perlembagaan ni tapi hari ni jadi lah kita sendiri pun sama, kan? Sama. Cakap oh, ni. Dia ni, tak boleh ni. Dia ni tak boleh pecah dia ni. Dia, dia ni tak ada kuasa pecat dia ni. Sebab dalam undang-undang ni, kata-dua ni. Eh, cakap macam loyo ni. Pasal apa? Pasal ni, dia kata. Dalam hadis ni, dia kata apa? Wakaf tu, kan? Umarah hukum. Maka ramailah ahli-ahli politik dalam masyarakat pada ketika itu. Semua nak jadi ahli politik. Tidak. Eh? dan jadi yang umum khianah dan kejahilan. Kejahilan ni menjadi umum orang yang tak reti ni punya ramai tak hati apa tak tahu apa pasal ugama ni tak tahu apa dia kira dia semayang perlu lima waktu. kalau tergelincang tu dia kata tak upaya tapi dia cuba untuk nak buat lima waktu. dia kata dia dah cantik lah dia islam lah lain jangan tanya dia but lain jangan tanya dia dia kira aku semayang aku jalan dia kata yang dua Habis ni hang hidup dalam rumah tangga suami isteri apa semua peraturan hidup dalam keluarga semua apa, faham tak? Apa tak nak ada tak nak bayar bil utiliti sudahlah di rumah eh. betul Mana dia apa? Kejahilan. Semakin umum. ni, kita tu baca baru madi di masjid Jelutong ni saya duduk ke awal belas kat-kat 18 tahun. 18 tahunlah baca tak habis lagi. Eh. Habis jilid ni, sambung jilid ni, habis jilid ni, sambung jilid ni, habis jilid ni, sambung jilid ni. Dengan bulan, kali ni lambat tak lah habis. Kan? Bulan depan tak ada boleh. Dua mahluk. Lagi lambat habis. Pun, pun kita duk baca ni, pun kita jumpa benda kita tak tahu ni, tuan-tuan. Allah, -al buat Bukan tuan-tuan. Saya hadut baca ni pun. Jumpa ni, jumpa hadis ni. Hadis ni aku pernah, tak pernah jelam ni. Eh. Kita jumpa ni. Hadis ni aku baru jumpa ni wajah hadis macam ni pasal apa tu ilmu islam ni luahnya kalbah macam lautan luah ilmu islam ni macam lautan luah kita mengaji tak habis ni dalam pada tu belajar hadis tu baca syarah hadis apa, -apa semua ni tu baca petiha tak kis okay. pula tak ada nak mengaji. tajik tak ada nak mengaji. Dalam-dalam tak mengaji tajwid tu. Masalah tu imam kita ada semua yang baca punya sedap punya elok. Ada orang complain kata baca tak betul. Takut kita. Tu imam yang kari yang baca sedap yang baca masya-Allah ni. Adik-adik kata eh, tu imam baca tak betul. Hang betul lagi pada dia ke? Apa Pasal apa jadi macam tu tuan-tuan? Pasti jahil bila dia jahil ni dia sebut orang betul tak betul pada hati yang tak betul. Maka ni yang Nabi kata bahawa ada sebut ni Nabi kata apa? Wakalah fakah ukum dan semakin kurang, orang yang fakir tentang agama wakas surat kura ukum dan semakin ramailah orang orang yang kura yang semata mata kari tapi tak tahu apa. Dan sedikitlah bercakap. Dan sedikitlah yang bercakap Dengan sebenarnya dan tiada takut lain Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Makin kurang orang yang takut kepada Allah Dan sedikitlah Yang membuang bekapa jahat Yang mencegah mungkar dan marahkan kerana Mungkin kurang orang yang mencegah muka Dan jadi banyak Orang-orang yang hafaz Quran Padahal tiada yang amalkan Dengan segala yang disuruh Di dalam Quran itu dan tiada Mengambil manfaat akhirat mereka itu Dengan Quran itu dia jadi macam tu. Belajar Quran lagu aja. Isi kandungan pun dia tak apa. Dia tu jadi ramai pelajari pula. Dan dibaca mereka itu pada tempat-tempat yang subah. Dibaca Quran tempat tak kena. Berada. Dia seorang sedar mengaji Quran baru ni. Orang panggil dia pilih selawat. Masa orang nak naik dalam ni. Allahumma salli. <tuh> <tuh> cari dengan dengung dengan abad tak kena majlis tu tak kena majlis tu tak sesuai bagi selawat pada apa pergi dia nak buat benda tak betul dia baca doa majlis apa majlis nak gencok menyanyi poncop nak menari poncop-poncop dia pergi baca doa selamat ditinggi di tak kena tak kena majlis tu tak perlu doa selamat sebab majlis tu pun tak selamat tapi dia pi baca Baca apa? Benda dan jadi kalang tukang dia. Kita bukan kita kena ada harga diri. Orang panggil kita nak pi majlis, kena tengok dulu. Nak pi baca Quran nak di apa pun majlis apa kalau majlis khurafat, majlis mungkar, jangan dia baca-baca Quran ni. Quran itu fi kitabim maknun la yamassuhu illa al Quran ini kitab yang Allah cukup pelihara dia. Tidak boleh menyentuh Quran ini. Melainkan orang-orang yang mubah Orang-orang yang suci bersih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dan tempat-tempat jahat. Dan tempat-tempat permainan yang tak elok. Dia pergi baca Quran. Tak kena. Dan jadi belajar hukum Allah. Bukan kerana agama. Dan bukan kerana nak beramal dengan dia. Bahkan dia ambil belajar. Kerana nak mempermain-mainkan. Dan nak buat lawan. berbantah dengan dia. Ha, tujuan dari belajar tu pun dah tak kenal dah. Benda tu dah jadi sadar. Dan apatah lagi kerana nak menuntut jawatan. Maka jadilah orang yang bersifat. Orang yang bersifat dengan ilmu itu lebih dahulu daripada orang-orang yang meruntuh kumbi agamanya. Dia umpama ane yang meruntuhkan agama dia. Tak mau menuntut. Benda buka buat pelajaran di luar cerita pendayaan kamu. Kau buka buat buka pelajaran. Nah, ini saya baca cepat cepat skim. Okay, Pak cerita mazahil hati anda terbeliar iskima. Itu Pak yang datang pada menyatakan hadis yang memecut ataupun menganjurkan ataupun yang menggalakkan. Ada menyampaikan hadis yang dikenal. Nah, kita disuruh kita tentang apa sahaja tahu anda kita disuruh bersifat tablir Tablir maksudnya menyampaikan. Kita dengar apa, kita sampaikan. Itu pihak pejabat bagi dekat kawan yang melejak paling dekat dengan kita. Dekat siapa kita boleh sampaikan? Apa cara kita boleh guna untuk nak menyampaikan apa yang kita dengar? Ni dengar rakaman-rakaman ni semua. Tonton boleh dibagi dekat kawan tak main dalam ni, sembah hang tak ada yang dengar benda ni. Bagikanlah. Itu tablir Itu tabligh. Kita menyampaikan dakwah dekat dia. Ada orang bagi bajin, dia tolong ben pula masuk dalam CD, bagi pula. Nah, anda dengar sambil anda pergi kerja, anda tahu. Kan? Itu tablir, dia kata. Maka, dianjurkan supaya kita ada sifat itu. Ketamirah sedaraku, sayur dia bagi seseorang yang mengetahui apa masalah tentang ilmu agama itu, siarkan dia dan ajarkan dia. Disuruh kita ni, hebarkan dia isi mengumpul Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa tada. maka orang yang siarkan ataupun mengajarkan Quran dan hadis Nabi itu sangat dipuji oleh syarak. Syarak pun ini. balik rumah dia habaq kat mak dia, dia habaq dekat kak dia, dia habaq kat abang dia, dia habaq kat adik dia, tepi kerja dia habaq kat kawan dia. Atas kebijaksanaan dia, cara nak abang macam mana Bijaksana, kena bijak nak abang subur, kena pandai. Nak approach orang agama ni kita kena pandai. Sampaikan benda dan dapat bahagian dan dapat bahagian daripada dunia lagi dunia pun dia dapat akhirat pun dia dapat sebagaimana hadis dikeluarkan oleh imam al sirmidhi an zaid bin thabit radhiyallahu anhu qali sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul nadzarallakum ra'an sami'an minna hadithan fa hatta yuballighahu ghayra niang yang kitab yang Syekh Idris Al-Marbawi Kalau kita buka awal kulit kitab ni Dia akan hadis yang macam ni Buka boleh buka depan Kulit tu buka-buka hadis ni lah dia buat Dia akan petik pada tiap-tiap jilid kitab dia Dia akan masuk hadis tu hmm? Hadis yang seumpama ni Maksud dia apa? Diriwayakan daripada sahabat Nabi SAW Nama dia Zaid bin Thabit RA Kata dia telah aku dengar Nabi SAW Kata dia diberi cahaya akan Allah berseri akan muka orang yang mendengar hadis. Oh, tidak. Nak dapat muka yang bercahaya ni bukan dengan cara api duk lomok fair and lovely. Jamaah dia nabi kata apa? Mengaji hadis. Mengaji hadis. Contoh kalau ada rabi. Ibu hadis. Ataupun pergi buat umrah Masa tuan-tuan Ziarah Madinah Masa tuan-tuan Ziarah Madinah Tentuklah masjid Nabawi itu Bagi lama sikit okay? Jangan pergi semayang balik Semayang balik tu Bagi lama sikit okay? Masjid Nabawi itu ada Ada perpustakaan Banyak ramai Orang yang dah pergi Mekah berapa kali Dah pergi haji berapa kali Oh sekarang je Boleh tak naik lagi Sayang juga Kita tak naik Semua tu Kita nak pergi bukan senang nak impun-punyai, nak punyai, sampai nak pijak kaki di sana tu. Allah izin, dapatlah peluang tu. Dah dapat peluang tu, maksimumkan masa kita di sana tu dengan benda-benda yang bermanfaat macam ni. Kalau kita duduk daripada arah sini, arah apa nama, kalau di belah, belah sini, kita duduk arah sana. Arah waten hiltan, arah apa nama, dalla faibah arah KFC, Malina, apa semua tu daripada arah sana tu, so, kalau kita main kita masuk pintu tu kalau kita masuk, kita pergi balik kanan tuan-tuan akan jumpa bilik untuk pantang dengar balik kanan tu, tuan, tuan masuk aja pintu tu jumpa, bawa, hadut jaga pintu tu. cek kita buang kasut, masuk masuk aja tuan-tuan pergi -tuan kanan tengok, tuan, tuan jumpa satu bilik di situlah bilik audio Contoh tepi di sana kalau contoh ada DVD kosong bagi dekat dia tentu habaq nak apa dia tolong ben free bagi dia ada katalog macam muda-muda dia beli apa game apa depa-depa dalam album tu kita buka-buka-buka saya nak ada apa nama rakam, uh, rakaman uh, doktor ayob apa nama imam masjid madinah uh, sepanjang bulan kosong okey dia ben bagi dia bagi nak dia Dia kata petang tak gi main dia kata. petang kita main dia tengok muka dia bagi apa kasi Haji Fiumrah Tak tahu Buat ada bilik orang tu Yang dia tahu Bilik tanah di luar tu ada Tak ni Tak dalam ni. Kita masuk Daripada pintu Daripada arah Hotel Hilton Madinah tu Kita masuk Kita masuk tu Agak Tak jauh perjalanan Belah kiri Dia ada satu pintu kecil aja, Pintu kecil aja, Masuk pintu tu Naik Di situ museum Museum Madinah Dia ada di atas tu Tunggu naik Kecil aja. Pak Udi ni pun satu penyakit, dia bukan ada i'lan apa-apa, beritahu ke apa orang, dia tak ada. Yang pandai cari yang pak negara itu duit. Naik-naik dia akan doa-adak, tuan-tuan ni, segala transkrip, tulis tangan dan pada zaman ulama-ulama dulu. Ibnu Hajar, Ibnu taimiyah apa-apa ini. Tulis tangan dia simpan di sana. Kalau boleh naik, dah boleh tengok. Khadana ilmu Islam, doa dari tu. Naik di cinta atas tuan lagi, naik di Masjid Nabawi tu sendiri. Kalau berjalan di masjid Nabawi, kita masuk daripada pintu Babu Salam tu. Babussalam tu balik sana, Babul Maqi tu balik sini. Kita masuk daripada Babu Salam. Kita masuk masuk tu betul betul tengok sebelah kiri. Dalam Masjid Nabawi tu ada macam satu bangunan lain dekat dalam tu. Itu rumah Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah perintahkan suruh tutup pintu-pintu Masjid Nabawi kecuali pintu Abu Bakar. Nabi kata, di situlah tempatnya habis ini, semudi kuat dua tingkat oh mahna Saidina Abu Bakar Abu Bakar ni dia buat tempat rabiid hidup dia kita explore kita explore dalam masjid nabawi tu nak sampai bukan senang dah sampai ni maksimum hang tahu apa benda ni <guruh> pergi rawdah jangan setakat sampai rawdah tu nak semayang sunat di dalam rambah tu saja itu pun nak buat juga tapi hal lain pun nak buat juga nak tengok ni ada beberapa ustawa nak ada beberapa tiang di dalam rambah tu tiap-tiap satu tiang tu dia ada cerita dia ini tiang Aisyah ini tiang Abu Lubabah, ini tiang Muqadahah Bukan agak istimewa apa. Bukan suruh kita tidur peluk tiang tu sampai polis. tiba ada dah. Tapi kita saja nak tahu. Pasal apa tiang ni nama tiang Abu Lubabah. Dia akan tulis di atas tu. Pasal apa? Ingat oh ada dulu satu cerita. Satu sahabat nama Abu Lubabah Dia punya macam ni, macam ni, macam ni. Dia pernah tampak dia punya tiang di tu. Benar-benar macam ni tuan-tuan. Bukan sahaja kita tiang umrah. Tetapi iman kita dahulu. Kita dapat benar-benar macam ni. Bila sampai di kawasan Rabah... ...tengok pula mehrab... ...tempat Nabi Semayang tu... ...tengok... ...kita ingat balik di sinilah dulu Nabi Semayang... ...dan... belakang tempat Imam berdiri... ...di, di mehrab tu... ...disitulah tempat Nabi selalu sembahyang sunnah... ...dan disitulah spot... ...spot... ...yang menjadi spot... ...Imam Malik... masa dia menjadi Imam di Madinah tu... ...orang tanya Imam Malik... ...Tuan guru ...mana tempat yang Tuan guru suka untuk sembahyang. Dia kata di tempat yang Nabi selalu sembahyang solat, belakang muka itu betul-betul. Di situlah tempat yang dia suka kali buat sembahyang solat. Jadi bila kita pergi di sana, benda-benda macam ni dia duk pusing dalam kepala kita. Satu, satu satu satu satu lebih bermakna umrah kita yang kita pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini ini benar yang dia nak bagi tahu dekat kita ni dia kata dan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diberi cahaya dan berseri-seri muka orang yang mendengar hadis Nabi. saya nak abang tak main lagi. Dari ni cerita Masjid Nabawi dah jauh dah. Yang saya nak abang apa dia tuan-tuan? Student kita ni, student kita Malaysia yang di belajar di Masjid Nabawi ni. Kalau tuan-tuan jumpa depa di dalam Masjid Nabawi ni, tuan-tuan tengok muka depan lain benda. Pada hai az azza daripada balik pulau asal daripada cantik beluga asal daripada sungai petani, berkat bumi Madinah, bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dan depa pergi di sana pula pi nak belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi yang kita baca ni apa dia? Nadzarallahu kum raan sami'a minna hadithah. Allah cahayakan muka orang-orang yang dengar hadis aku, Nabi dengar. Allah bagikan mereka saya sampai di sana saya cari cacatlah budak-budak ini panggil-budak jumpa tak ada apa tu kan tengok muka mereka persoloh tengok muka mereka persoloh mereka duduk di atas bumi Nabi salallahu alaihi wa sallam mereka mengaji hadith Nabi mereka semayang di masjid Nabawi tengok muka mereka duduk dengan mereka nak bangkit kita kata-kata mereka doang tak sayang Doa kepada Orang-orang yang Allah nazarallahu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala cahayakan muka mereka. Sami'amina hadithan. Kerana mereka ni dengar hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa-siapa yang mendengar hadis daripada aku. Nabi kata. Maka diambil orang akan dia. Dijadikan guru dan ikutan. Dan diberi orang muka hadithan. Dan diberi orang suka hatinya sampai berstei muka dia, Oleh suka cita hatinya itu dan berkat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengaji hadis ini, kita mengaji hadis ini, kita mengaji hadis ini, karena Allah bukan karena benda lain. Allah bagi cahaya manusia. Muslimin dan Muslimah yang dimurahkan Allah. Maka dia hafaznya hadis itu Sehinggalah disampaikan hadis itu kepada orang lain. Dia kata. Masalah, menyiarkan masalah-masalah ilmu syarak dan tidak menyembunyikannya. Maka itulah yang disuruh oleh syarak kita. Seperti isyarat oleh Nabi saw dalam hadis ini. Yaitu bahwasannya seseorang itu apabila didengarnya satu masalah ilmu tentang syarak, maka disiarkannya dan jangan disembunyikannya dan disampaikan dia kepada orang lain supaya dia amal benda itu dengan dia dan dikeluarkan daripada yang beberapa masalah fikih. Dan serta Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Fa rubba hamilu fiqh man huwa afqahu minhu, wa rubba hamilu fiqh laysa Artinya, maka boleh jadi orang yang menanggung na'il ilmu fik itu dibawanya kepada orang yang lebih paham ilmu fik daripadanya. Kadang-kadang jadi begitu. Kita dengar satu hadis malam ni Esok kita pergi habang hadis tu Dekat ustaz lain Yang orang kita pergi habang tu Sebenarnya lebih faham Belah hak kita habang ni Dia lebih faham daripada kita Tak apa, tak jadi kesalahan Kita dengar malam ni Hak kita dengar Esok kita pergi cerita dekat satu ustaz Ustaz tu dia lebih faham Belah hak kita habang ni daripada kita Kadang-kadang boleh jadi dalam betul. Tak apa. Dia kata itu pun tak apa. Pasti apa? Pasti farubah. Kadang-kadang Nabi kata ada jadi macam tu. Kita pihamak dekat satu orang. Kita nampak dia nampak loe, nampak loof. Kita ingat dia ni tak apa. Tengok dia lagi rogi daripada kita. Tapi kita pihamak dekat dia tak salah. Benda tu tetap alim. Bukan ilmu yang baru mencuk dia. Tetapi peringatan untuk dia. Nah Baik. Seperti satu orang, dia kata, menyampaikan satu nasbik itu kepada orang yang mujizahid ini. Dia pergi Abang pula, bukan jalan-jalan orang. Satu orang mujizahid, ni hmm. yang dia pergi Abang tu. Silak banyaklah. Silak banyak. Dia pergi Abang, orang mujizahid, bukan setakat Ustaz. Mujizahid. Dia tu saja hapai hadis, tak tahu berapa puluh hadis, berapa batu hadis. Dia hapai. Sanat dan yang sekali, kita berada pergi Abang kata. Kadang-kadang Nabi kata ada jadi macam tu. Tiba-tiba kepada mereka yang dikeluarkannya kehendaknya dan maksudnya akan nas itu yang dalam-dalamnya. Kita pergi pergi habang dia, kita habang tunjuk tu je. Dia terbang balik dekat kita tadi manfaat kita dapat. Kita pergi habang kat dia, kita ingat dia tak tahu apa. Kita habang, habang, habang, habang. habang kita habang tu tak betul. Dia tolong pun betul balik pula. Dia habang balik dekat kita tu, kita dapat manfaat. Sekali dengan kita salam minta maha kat dia dan saya dalam itu kita silap orang kita tuduh binti rauh dia dan dia kata, kita dibetulkan yang kusut-musut riwayat hadis yang berkukal-kukal gitu kita diterang kat dia tu pun silap dia tolong perbetul pula kita terang kat dia dia kata dia ada bukan tu. Ha, faham, betul hang salah faham tu. sebenarnya macam ni dia kata dia dia kita kita dapat lagi sesuatu ilmu daripada orang yang kita benci dan daripada Nabi SAW hmm. alaihi wasallam lagi dan boleh jadi orang yang menanggung fik itu tiada faqih yakni tiada pandai tiada faham pada masalah-masalah agama -masalah semacam hmm. orang yang hafal Quran setengahnya mesti dia akan isinya dan setengahnya hafal saja ha dia kata dan ada juga orang yang macam tu dia tak tahu apa yang dia hafal saja dia pun tak tahu apa yang dia hafal tak apa kita pihak abang dekat dia tetap menjadi satu tambahan aib dia begitu Kata Al-Mizzi dan pada bait ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Mu'adh bin Jabal dan Jubair bin Mut'im dan Abi Dardal dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in dan kata kata lagi ini hadis yakni hadis Zaid bin sabit itu hadis yang shahih nah, laa wallahu. Pada ini kita tengok mendengar hadis serta disiarkannya. Sungai pada ini dia mari tajuk-tajuk yang lagi bahaya dia sampai depan ni tajuk fitauzim al-kadzib atas rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajuk yang akan datang ni apa dia tajuk betapnya dosa kita bohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tak kata kita katakan nabi kata habis lah betapnya dosa Orang yang habak dekat orang Dia kata ni hadis Nabi Warhal bukan hadis Ataupun besaknya dosa Orang yang Nabi kata Memang hadis dia tidak kedah Sama besak dosa ke Nabi Lepas itu Tajuk yang akan datang Kemudian dia kata Tajuk yang selepas daripada itu Bab dia berbaca satu hadis, sedangkan dia tahu benar itu bukan hadis. Benar tu bukan hadis. Dia berbaca dan dia kata benar tu hadis. Dia tahu benar itu bukan, bukan hadis, tapi dia berbincang kata benar tu hadis. Tadi tak tahu. Dia tahu saja yang berbincang kata hadis. Lagi satu dosa. Kena Lepas itu dia main ini panjang kita dulu insyaAllah kita tanggung pada pada bulan Julai insyaAllah Julai dengan August ada satu lagi lepas tu kosong kosong lah hmm? apa masjid dah jadi ulang abang pedali apabila abang pedali perlu diulang betapa cepatnya mata orang ni sedap tak sedap tahun ni umur kita dah nak pergi 50 kan nampak tu orang gini tapi dah dia nak pergi 50 orang pasal ya. apa tu kan masa ni dia jalan macam tu dia spin ni lagi. spin ni bulan bulan lima, bulan depan cuti tak ada kuliah jumpa pula insyaAllah panjang umur sehat umur badan Allah bagi masa Allah bagi kat kita ke lapangan Allah izinkan kita mai jumpa bulan Julai Julai satu kuliah Ogos satu kuliah hujung Ogos osa Posak. Yang rasak rasa macam bagus lagi ni. Posak ni macam bagus. mai pulang. Semalam di Maret Puntang. Saya kata duduk terdengak-dengak lagi ni. Subhanal Malikin Ma'bud. Duduk terdengak-dengak lagi. Yes. Duduk terdengak-dengak lagi ni. Tok Siak yang Tok Imam tak dan bagi salam habis. Dia dah Subhanal Malikin Ma'bud dah ni. Tok Bilal. Tok Siak Tok Bilal. Semayang Tarawih, ni saya tengok sendiri. Bukan orang besar, saya tengok sendiri. Saya, kadang saja suka, semayang rata-rata. Tengok tempat ni macam mana, tempat ni macam mana. Jumpa satu tempat. Tu so, Imam, semayang Tarawih ni. Dia beri As salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunilah. Adakah dia beri salam dulu pada tu Imam ke? Maka dia bunyi, Subhanal malik wabarakatuh ma dulu. Opening tanda. So kalau nak buat ibadat buat bagi itu. So, so imam tak habis dia. Subhanal Malikil Mahmud. Subhanal Malikil Mahmud. Subhanal Malikil Mahmud. Bunyol. So-so-so langsung lah. so, so, langsung. so because, Ibadat yang paling baik itu ialah ibadat yang tenang. Tak ada ori Tak ada ori kalau tuan-tuan kalau, kalau, kalau, tak sebut pun tak apa subhanal malik al-ma'bud, subhanal malik al ni ma eh? bagi saya tak sebut tu saya lebih tentera ibadah saya tentera Allahu Akbar tu iman tak biar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabzim Alhamdulillahirrabzim baca ya surah, habis di surah Allahu Akbar sami'allahu iman hamila Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Semua yang mula pada kekacauan tadi ni Kekacauan tu Yang sebetulnya yang baru you menang main tu Itu kekacauan tu Sebab cara dia buat tu kacau kalau tengok Masjidil Haram sembahyang macam mana Masjid Nabawi sembahyang macam mana tapi kan masalah kita orang di Malaysia ni kita tak ada apa tu hati dalam oh jangan cakap macam tu nah. kalau nak buat juga pun bagi tenang tapi saya secara peribadi suka tak apa semua biar tenang ya ibadat dia sampai habis nak buat dua puluh, buat dua puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang rasa. Puas. Semayang cara Muhammad ni berasa. Puas. Bukan puas betul. Puas. Hmm? Tak tahu nak bang. Makan. Dia rasa tu. Perasaan tu. Dia rasa puas. Kedua aku selesa, saruk kasut, naik motor, naik kereta balik pun berasa macam satu so, ibadat aku buat balik ni. Alhamdulillah. Tak ada lah macam mana. Terpulang masyarakat dia rasa lah. Tengah orang dia bila tak ada yang tu, dia rasa macam tak semayang terawet. Ada juga. Eh dia kata tu nyit tepi tapi tak ada selawat, tak ada apa. Dia kata. Eh perasa aku macam tak semayang terawet melalui. Dia kata lewat tu pun Terpulanglah masing-masing. Tapi ibadat ni apapun. Apapun ibadat ni paling baik kalau boleh dibuat dengan tenang. Itulah ibadat yang paling baik. Nah, Muslimin dan Muslimin dan Rahmatullah. Dan apapun kita daripada hari ke hari. Biarlah kita lebih mengelokkan ibadat kita. Saya baru baca hadith di Mesti Sultanah Zahriya Hadassah. Hadis cerita apa? Cerita Nabi kata Nabi kata Tahun yang nak mai Adalah tahun yang lebih buruk Daripada tahun yang lepas Apabila satu sahabat Dijumpa Satu tabi'in jadi daripada kalangan tabi'in Dia bukan sahabat Dia dijumpa sahabat Yang bernama Anas bin Malik Bila dia jumpa Anas bin Malik Dia mengadu dekat Anas Dia kata Wahai Anas Apa nak jadi kita ni? Dia nak mengadu Perihan zalimnya Hajaj bin Yusuf Al-Takafi yang bangun dia bunuh bapa ramai para sahabat dia bunuh bapa ramai alim ulama daripada kalangan tabi'in sehingga kan orang, -orang dia bunuh ni bukan calang-calang orang dia antara yang dia bunuh ni siapa dia? dia antara yang dia bunuh ni anak angkat nabi. dia bunuh jadi zalim dia ni menyebabkan sebahagian orang pergi jumpa Anas pergi mengadu dekat Anas, wahai imam, wahai Anas apa nak jadi kita ni hajjah ni zalim sangat dia ni Anas jawab apa? dia kata aku ingat dari Nabi SAW Nabi SAW Nabi kata tahun yang nak main adalah tahun yang lebih buruk daripada tahun yang lepas maknanya apa? kita jangan harap kita akan jumpa lebih baik daripada kita jumpa dah itu maksudnya Hadis itu baru baca Di Menteri Sultan Al-Bahiyah Al-Usar Jadi maknanya kitab Towards Orang Putih kata Towards the end Ke awal nak kiamat ni Kita akan jumpa Keadaan yang worse Yang semakin worse Yang semakin worse Maka bersedialah Untuk menghadapi keadaan-keadaan itu Yang penting apa dah? Kitab juga Yang penting kita Kita, kita perbaiki. Tahun lepas tahun ni biarlah tahun ni lebih baik daripada tahun lepas Tahun ni tahun depan biarlah tahun depan lebih baik daripada tahun ni Kita biar macam tu Dunia nak jadi macam mana itu luar daripada kontrol kita Tapi kita biarlah lebih baik lebih baik dan lebih baik Sebab apa? Sebab kita mendekati tarikh mati Semalam dia sebut di Taman kering, Tarikh mati adalah sesuatu yang pasti Tetaplah yang kata Syamsuri Ahmad dia akan mati berapa hari bulan berapa tahun bila kopi bapa jam dia apa menit dia apa saat dia apa Tuhan yang kunci dia Allah. Saya menuju ke arah itu. Maka saya bukan makin jauh dengan tarikh mati raya. saya makin dekat dengan tarikh mati raya. Sesuai dengan kita semakin mendekati tarikh mati kita, biar kita semakin baik dengan Allah. Subhanallahu wa ta'ala. Sampai time kita nak hadis nak mengada Allah melipiah dan dalam keadaan kita beriman kita mati dalam keadaan beriman kita bangkit itu sama dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, jadi kamu dengan berserah kepada Allah dan surat tulis. Subhanahu Wataala. اللهم صل على محمد الفرد والآخر وسبحنا لله كما ربنا وتعالى ونشهد ان لا اله الا رسول الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد واثنا على من لا تكنون يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينك وبمحمد النبيا ورسولك اللهم افتح علينا فقوة العارفين وانزحنا فهم النبيين بجاه إخارة بالمرسلين اللهم تطفئنا في الدين وعلينا التعوين وزنا السراطة المستقيم اللهم أرنا بأخوة قموة النكتباء وأرنا الضاطل الضاطلا ورزنا لكهابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحونا وتفرخنا من بعده تفرخنا الصلاة وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم